Zio artean herrialde arabiarretan alfabetatu gabeko jende asko dago eta oso gutxi irakurtzen dute irakurtzen dakitenek emirrerri arabiarretan egoerari aurre egite erabaki dute eta neurri bitxiak hartu dituzte besteak beste lanlekuetan irakurketa indartzea Juan Josamiele kontatuko digu Arabiako emirrerri batuetan neurri bereziak hartu dituzte jendeak gehiago irakurdezan agintariek aitortu dute bai personalduek eta zerresan ikez gazteek oso gutxi irakurtzen dutela nahiago dutela... Telefonoa, jokuak eta bideoak Egoela aurre egiteko Aurten inberso handiak egin dituzte Estatua usatzen duten Zazpi emirrerrietako batean Dubain, berreund dairu eta Bos milioi euro erabili dituzte liburutegi publikoa egiteko Milioi terdi liburu izango ditu Bi liburu elektroniko Eta mili bat audioliburu liburu Ondorioz, herrialde agabiarretako Irakurketagunea handien izango da Datorren urtean liburutegia tegia irikitzen dutenean Horrez parte beste erabaki batzukere hartu dituzte Aurrei, jaiobarri Etan, arabieraz eta inglesez liburuak oparitzea. Eldurialdiz liburuak arabieraz eta inglesez atzarritarri. Baina, neurri arredarriena lantokietan irakurketa indatzeko plana da. Enpresei eta empresariei alegin berezia eskatu zaie langiliek lan orduetan alik eta geien irakurri ezaten. Ez nobelak, euren lanarekiko zerikusi duten liburuak eta iratziagoaizik. Herrialde, arabieretan, 2000 agarren urte artea legin jaundia gizuten alfabetatu gabeen kopuruamurrizteko, baina azke amarkadan atzera polsuna abarbenak eman dituzte, gerra eta gatazken ondorioz. Herri alde batzuk eta beste nartean aldea hundia badagoere emir herri hauetan gehiengoa alfabetatua da, arabiaren erdia alfabetatu gabe edo gaizki alfabetatuta dagoela esan geren